Internet eta teknologia berriak Azte artea dugu eta azte egiten hoi dugun bezaraxe informatika eta teknologia berria itartea argu joan, guren so joan gurenda plaztegune enpresako Juleen, kai txagun ogon. Kai txagun ogon. Zemotzen da? Gondoa ja, gara bai. Bueno, julen, e, gaurkoan hain e, kontu ditugu, atzo liburuaren nazioarteko egunaren arira eee, bueno, ba, jendeak esu izan ere, jat papereko liburua ordezkatu duerako liburu el, el, el, elektronikoak, ezta? Beno, ninten duk horremazte zango, eh, urtzi. Res? E, e, niko, bain, niko baie ari dala, iri digitala edo iri elektronikoa indarrartzen, baina niko izango nuke oraindik papera dala nagusi, ez? Eta, nago pizkate, argitaletxe mundua eta zagutzen dut, eta izango e, nuke, ba, eguneko bost zazpidala gaur egun berin... E, zango du, ba, merkatu digitala edo jarduera digitala, ez? Eta oain dik, ba, euneko laroita martik gora dela, ba, papelera behira egiten duten lana ez? Mm -hmm. Baina gauza, ba, gero eta zabaldua dagoenen, e, bueno, ba, esperientzia bat, edo zena, eta gero eta dispozitibo gehiago da, e, gero eta merkatu zabalagoa da, batez ere, ba, behilagunaldi beharri baina, Oaindik ere paperada nagusi da. Nik uztet urte batzuetan baita horrela izango dala oaindiki. Baiz dagit baino nikatzo Cataluñan ikusten ditun, ez? E, jendia sarten, ah, liburu elektronikoa, ze politadian liburu zet. Horregatik, e, esan dute Bai, bai, balio eztabai da hori, baina eh, oraindik hemen ez da, esan dut. E, liburu erosleak oraindik liburu erosten jarraitzen du, baina paperian. Eh, jo, bai, teknologia, no la tecnologia esku aurreratua eta batez ere asko E, merketu da, bai? Baina oraindik ezta datu e, je, jende artean e, gehiegi. Jendeak kezu zen Julenze izane e, liburu honak edo ez daude zean eh onak edo potentenak edo mm -hmm. ez daudela zean e, formatu digitalean eta bueno, jende pikkat horren inguruan ere eztabaida piztu zen beinu montea. Bai. Ato San Jordi eguna liburuak eh gerozetan liburu gehiago e, saltzen dira, e, ba pozik zeak e, ba, liburuan, liburu munduan lana egiten duten guztiak, baino e, bestalde eh bueno, e, nola sinatu daitek liburu digital bat, ez hori beste zen, ez? Beste galdera bat ezailun. Ja, claro. E, ez da liburu papereko liburu Gat. bat e, bezala ez, eta dazke bila da, arxiu digital bat, eta ba, oso zaila da e, peraue personalizatzea edo bako itari bere firmarekin e, saltzea nola behit, ez? Baina gaur hongo horri derrek eta daoletek ba dute e, aukera bat dute, ba apuntea gartzeko eta espin eta idazteko beren gainean, eta Ni ikusten duan momentuz, ikusten duan modu bakarra heliguruat zinatzeko, hori da ezta. da. Ba eta atera ziren berarean beste proituatzuk, ba saltzerako hor Ba, nola baite autoreak, edo nola baite bat idazteko aukera ja jasuzenean liburuan, eta gero deskargatze liburu. Uh -huh. Baina, komplexoa da, oso komplexoa, autorea gainean honberdu, eta bar, ez eh, orduan. Ba, ni no, guzti duan, moz bakarra momentu da, pues sori, e, gaur gongo kailo horiek eskintzen dutene, pues sori, idazteko aukera hori baliatuz, ba, sinatzea, ez, edo dedikatzea liburu autoreak. Sistema bat badago, autografi. Eh, oui, e, bueno, orduan, kontua da autografi honekin, e, bueno, ba autorea eh ondoan argazki bat du, Ondoren eh autore horrek aipa bitartez, e, argazkia sinatzen du eta e, e, bueno, irakurleari bueno, irakurgileari email bidez bidaltzen dio eh enlazea. Eta orduan enlace horren bidez y buquean salte bueno, claro, contu hau eiken bat, 2 minutos bai claro, eh, jene asco baldin badago, es tu bai, ni gustatori bai eta, bueno 2 bai nago, es algo no que gustu ya berkoli ya tecana, eskero, eh? esta que ser tan nola, esta que la funciona tu, eta esta que ser, eta, bueno, betiko hais eh? bueno, quiero veste, esta baile badago ¿Kindel edo tagus? Juelen bueno, bueno da biskar daskenaldean dauden tendentzia es, e, bueno Kindle la da Amazonen e, aparatoan norbait ez bueno, Amazon e, da mundu mailan igual dendarik garrantzituena, e, el liburuak saltutuzte, baina liburu esa partea bestein barri ere bai, eta tagusa da Casa Libroa atera duen e, ba aparatua, ezta. Eh, bi denda dira, bai Casa eta bai Amazon, Casa Librorean dezakegu ba ez. Baina imailan bueno, ba, lidera dela edo, liburu salmentan. Eta arduan, hauek ere egin dutena izan da, pues Amazonek eh, kain dela tera zuen bezala, pues, hauek atera dute eh, aparatuat taguz deitzen dana. ez. E, zein da bai Amazonen eta bai helburua elburua? Ba, da eh, aparatua eh, saltzea, bai, eh, mod, prezio... Baixu batetan, baiz, eun euro azpitik edo ibiliko dira uste da guza xero xero gareztiago gutxi euro balio ditula, baina ez da asko zere gareztiago zanatik Hori da, eun, eun euro inguru, bi, bi agorren hor eh, kokatu itzakegu Nolabait, aparatu azaltizue eh, prezio merke, entre komilas, batetan eh, Eta aire dutena, pues, aparatuan bertan, txertatzen dute euren denda ez Nolabait, ba, aparatuar azten duten erabiltzaile hoiei eh, bari, bat euren dendako erraztuz eta edukiak euren erostea behartuz, ez? Bat zure Kindle-ekin delegatzen dori es, erosten duene jendeak, eh, bueno, erabiltzen duen formatua berezia da, batez ere DRM formatua oso berezia da, Eurena da propietarioa da. Orduan e, Kindle-rekin soilik gerozieteskiburuak Amazonen, eh, e, adibidez Kindleko aparatu den personalatek kasa librone sin du libro aterosi. Bueno, erosi dezake baina gero ezingo luke e, kindeletik irakorri ez? Osea da norai zirkuitu itxia egiten ari dira, ez? Ba, Amazonek egiten du zirkuitu itxi bat, non aparatua azaltzen dizu, baina gero behartzen dizu aparatu horrekin bere dendan erostera, ez? Aha. Eta Kasalibrok E, Aindu antzoko estrategia bat, ez da zirkutu itxia, e, nik ulertu duan nahinean e, kasalibroko tagus honekin beste dendatatik ere e, ero edukiak, eta ez gero liburu horretan e, irakurri, inkluso Amazonetik kezu, eta ero eta gero liburu horretan irakurri, e, baina irutzen taite, e, ba, kasalibrokin duen betzala, pues, e, gero eta gehiago keingautela gauza bera ez. E, Ba, bueno, ba, bestu bezautzen duen katea handiak ere Aziko dira poseuren irakurra gailoak ateratzen bai. uh -huh. e, Izan irakurra izan tableta eh, Ez da baka ertintza elektronikola mugatzen Bueno, e, gai ez arratuko dugu, Jule, mm -hmm. Linux e, aipatuko dugu Izan ere, bueno, ba, isilean badirudi garaipena lortzen ari dela, ez? Ba, bai, bai, bai e, Sistema eragile, bueno, Linux da sistema eragile bat, ba, Windowsa zautzen da igual behar bada baina Linux eta Windowsen artean, pues, nabarmen, osa, diferentzi nabarbea badao, e, bata, pues, licentzia pekoa da, Windowsa intusen, eta gukordain ordaindu behar dugu Windowsa gure sistema, bueno, gure gozenean implementatu implementatua lizateko, eta aldiz, pues, Linuxa da, eso bat liberea, ez da, eta honek esan nahi du, pues e, guk e, doan eh erabili dezakegun sistemaa da ala, Eta agia da, ba, i, azken urteta pues asko aztenari da ez? E, bere erabilera eta gerota ohikoago da pues, etxeetan ba, Linux e, makineak e, ikustea. Azalantzaga uh -huh. be. Bueno, y luego, Linux e, mobilak, eh bueno, ze mobilak, e, liburuak, e, bueno, eta azkenik e, aplikazio baten berri eman berdugu, es Ze Shazam, aplikazio famoso hori daueneko televistetan e, ikus daiteke, baina Shazam e, jendeak ez dakin antzat, e, bueno, da e, aplikazio bat da eta aplikazio hori aktibatzen duzunean, ba zuk entzuta nahi zen kanta ai, ez dakit nola du nizena horreieman, pues, jak, eta esatizu autorea eta kantan izena, ez? Bai, egia zan, nik bueno, hartu behar dut ez du ala edabili niko aplikazioa, eh? baina ezaguten nuen aplikazioaren existen zian dut, baina ez dut edabili. Baina oso interesantik ni askotan gertzen zit bai irratia dut nahi nahi izela edo Eta telebiztea ikusten bertan, jo, abesti bat entuen ikara garri guztatu, baina ez jakitea nore nadan, eta no, egin zen, eh, gero makaiagoten entzuna alizateko edo hortik eh, topatu alizateko, ez? Eta egia esan oso aplikazioa interesgarria idutzen zeiten. Eta bueno, bat ikusten dut ordea. Zein. Eta da, jo, bat zuentuten eskura auki behar duzula, ez? O sea, behar duzun momentu presisortan eskura auki ah, bueno, abestia eh, identifikatua alizateko, ez? Mhm. Mm Bueno, bueno. ba Baina, gureen juan zure iPhonean bai, bai, bai. aplikazioetara, <laughs> <laughs> Apple Store eta xazan bi daude bata doan eta bestia uste dut hogei euro, su, e, suportatzen dut doakoa hartuko bai, duzula, Jules. Probatu bai, bai, bai. bai, <laughs> <Baituz> bai. Baina, bai, <laughs> <laughs> ba, plazaune, enpresako Jules, en plazer bat, beti <coughs> bezara ze eta <coughs> hurrengo ez dute. Baina, mila eskader ustein.